Finns det något mer fascinerande än att tala om Jesus, att påminnas om vem han är, vad han har gjort, vad han gör idag och inte minst om att han snart ska komma igen. Det är ett budskap som Bibeln återkommer till gång på gång, inte minst Jesus själv uttrycker det i evangelierna och även i uppenbarelseboken. Jag har i ett par program eh, talat om Jesus som förstfödd före allt skapat. Jag har talat om Jesus, kunskapen om honom är det mest värdefulla som finns. Och jag ska fortsätta i, i, i samma eh, tema eller man ska säga det, det här är så stort. Det, det här sträcker sig ju långt bortom. Det eh, som har med hans födelse i Betlehem att göra och det det som vi vanligtvis hör talas om när det gäller Jesus. Vi, kan, vi ska börja med att läsa i första Korintsebrevet. Ja, du lyssnar till Radio Maranatha. jag ska säga det först och jag heter Berno Vidén och varmt välkommen att vara med i det här programmet. I första Korintherbrevet 13 så möter vi ett uttryck som tyvärr är väldigt utslätat och förstört i våra dagar. Det här kapitlet kallas för kärlekens lov. Och rubriken säger det i Bibeln här att det har ett fokus som handlar om Guds utgivande kärlek. När man talar om kärlek idag så vet vi att människors sinnen är så fördärvade. Men faktum är att Gud är kärlek. Och det är någonting långt annat än vad människor i allmänhet tänker på. Jag ska inte utreda begreppet kärlek men jag vill på Minna och poängtera Nödvändigheten för oss Vargen att vi är Uppfyllda Av hans kärlek Ha hans innelag Hans sätt att tänka Hans sätt att vara Hans sätt att älska människor Och så vidare Och det, det är också så viktigt Att inte förlora Det som står här Eller som det också står i sändebreven alltså i uppenbarelseboken där det, det första sändebrevet talar om den första kärleken som hade gått förlorad det är alltså något oerhört centralt detta med Guds kärlek Kristi kärlek Paulus skrev till och med att Kristi kärlek tvingar oss ja det, det står om väldigt goda saker som, som vi kan lyfta fram här nu. Jag ska läsa i första korinthetbrevet 13 då från första versen. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek. Är jag bara ekande broms eller en skrällande symbol? Och om jag har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 Det här är ju stora, centrala sanningar. Jag vet inte hur många gånger vi, vi har nämnt det här i våra möten, i våra samlingar. Det här med profetians gåvor. Det här att kunna urskilja saker och ting. Att kunna skåda in i de hemligheter som finns. Men så står det här om något... Ännu mer angeläget i det här kapitlet. Alltså en essens i Gud själv. Det är det här, men inte hade kärlek så vore jag intet. Ingenting. Jag tänker på det här också. När vi börjar närma oss Såna här allvarliga frågor som vi har runt omkring oss tidstecknen det här som drabbar oss på olika sätt det som rullar över oss det som nästan kväver människan i den tekniska utvecklingen och all oro. människan, hon, hon, hon blir en bricka hon blir ett offer i allt detta man står där oförmögen och det finns så mycket kunskap vi kan skaffa vi kan få så mycket varningar, både från det vi ser runt omkring oss, från forskning och vetenskapsmän och andra som uttalar sig, men inte minst varningar från Guds eget ord. Och allt det här är väldigt angeläget. Men så finns det ändå något som står över allt detta. Det är det här som Paulus satte sin nära i. När han skrev till församlingen i Filippi. När han uttryckte det här: Jag vill lära känna honom. Bli delaktig i hans lidanden. Det handlar om att se Guds härlighet. Att vara delaktig i den egenskapen som finns hos Gud. Vi förstår här att det kristna livet är. Inte bara en form, ett sätt att leva, utan det är något som på djupet tar över våra liv, formar våra liv. Han är kärlek. Han är en del av oss. Han har gjort oss till nya skapelser. Vi talar om Guds härlighet. Då, då ser vi på ena sidan det här väldigt stora, mäktiga som vi möter. I skapelsen, han sa och det vart och så vidare. Vi möter i hans storhet, i alla dessa stora tecken vi ser i naturen. Vi kan se allt det juliga, all skönhet, allt det här. Och det är verkligen fint, det är härligt. Tänk dig en blomma som slår ut i full blom. Det är som ett uttryck av Guds härlighet. Och när Jesus talar om Salomos härlighet och skönhet så säger han. Inte ens Salomo i all sin prakt är lik en av dessa blommor. Där har vi ena sidan, det här stora som är så lätt att ta till sig. Att tycka att det här uttrycker verkligen Guds härlighet. Men så finns det en annan sida av Guds härlighet. Och det är det här. Lyssna noga nu. Det som ingenting var. Det återkommer ofta. Alltså det som världen förkastar. Sådant som människor inte vill veta av. Man slår det ifrån sig. Och tänk när Jesus själv kom hit och blev människa. På vilket sätt synliggjordes då hans härlighet bland människorna. Läs om hans ansikte. Läs om hans drag. Läs hur Jesaja profeterar om hur man skylde sig för hans ansikte. Och så läser vi. Han bar våra krankheter. Han blev slagen. För vår skull. Han tog våra sjukdomar på sig. Han kom till sitt eget. Men hans egna tog inte emot honom. Det är som en mask som eh, krälar i jorden. Med, eh, om vi ser utifrån människors sätt att se. Men så får man syn. Alltså, man får Guds syn på det hela. Guds plan, Guds tanke. Så upptäcker man i detta hans härlighet. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Och har Gud utvalt det, ja, då blir det härligt. Det är lite sådana här tankar som, som, som jag får när, när, när jag läser om, om våran Jesus. Han som var till för allt skapat. Det är ingenting som går att mäta med silver och guld. Den härligheten han har, nej, den visar sig många gånger också i det som är så förkastat av människor. Tänk dig en lidande människo, en människa. Som, det finns gott om drabbade människor på olika sätt som lider fruktansvärt mycket. Lidande genom att man kanske är en flykting. Man har jagats från sitt hem, genom krig, genom förföljelse. Man har fått fly från sitt land. Det kan handla om fattigdom. Man kan vara totalt utblottad. Man kan leva i en svältkatastrof. Och det, det, det är ett så oerhört lidande. Vi har ju sett och vi, vi får rapporter och hör hur hur människor drabbas på olika sätt. Men tänk dig då. Vilken rikedom. Att kunna se. Med Guds ögon. Kunna handla. I allt detta. Med Guds sinnelag. Jag tror att det blir mer och mer. Allvar. Eller mer på riktigt. Om man tar det här över sig. För att. I detta så kan vi också se hur Gud värderar människan. Alltså det här med lidandet på det här sättet. Det är ju verkligen inget eftersträvansvärt. Men de människor som har drabbats är inte glömda av Gud. Och vi är Guds redskap här i tiden. Dela med ditt bröd åt den hungrige. Och så vidare. Besök den sjuke. Den som är i fängelse. Ja, det här är inte något man målar fram som något eftersträvansvärt. Just det här när man ser hur människor lider. Men det finns ändå i detta lidande en härlighet som bär. En härlighet som kan lyfta människan upp. Och här har vi också en, ska vi säga, en essens. Något centralt i budskapet om Jesus för det är han det är Jesus som är Guds utstrålning Guds ansikte på jorden. Det är Jesus som är den bild vi har fått av Gud. Det är genom Jesus och det är i Jesus och det är Jesus som kan få människor att se hans härlighet. Det är Jesus som kan bryta igenom de absolut svåraste barriärerna. De svåraste lidandena. Det är den här relationen med honom. Den här kunskapen och erfarenheten inte minst utav Jesus som vi behöver. Vi fortsätter läsa.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 Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Vi kan sätta epitetet Jesus framför här. Jesus han är tålig och mild. Och det stämmer. Han avundas inte. Han förhäver sig inte. Jesus upplåses inte. Sätt nu ditt eget namn framför. Sätt ditt namn och säg. Jag är tålig och mild. Jag vet inte om jag vågar säga mitt eget namn. Men det finns självklart den här önskan den här bönen och det finns en bön som Paulus hade när han skriver så här hör, var så till sinnes som Jesus Kristus var det handlar väl lite om det här att ha det här sinnelaget att vara så överlämnad till honom att han får byta ut stenhjärtat han får forma oss efter sitt eget hjärta så att vi mer och mer blir ett med detta budskap. Vi kan säga ett ja och ett amen när vi ser vår egen tjänst ibland. Då. Vi kan se församlingen, vi ser vår funktion här i tiden. Och i den så är det ju sådana här egenskaper som vi behöver. Det som har med Guds härlighet att göra. Vi ska läsa en vers i Efeserbrevet 1. Det står ju där om Jesus. Vi läser vers 4 och 5. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Ehm. Vi ska läsa ett annat bibelsammanhang också. Och Bibeln den får tala för sig själv. Ibland är det bäst att inte kommentera för mycket. Men det står så här i Johannes evangelium 17. Där Jesus beder i vers 5. Far förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Den härlighet som fanns hos Jesus, den fanns i Jesus. Den var en del av honom själv. Och det här som togs i uttryck i den här världen, det, vi, vi, vi, vi kan se det så här. Faden, han öser sin kärlek över sonen. Sonen besvarar denna kärlek till Faden. Och det finns ett uttryck, mellan gudomen från evighet som också talar om denna härlighet och så som vi läser här den härlighet som Jesus hade hos faden förrän världen var till och så tar den sig sådana här uttryck den visar denna enorma kärlek Gud visar då Jesus blir människa. Det här är en del av hans egenskaper. Jag ska läsa några bibelord från gamla testamentet. Så att vi ska se här hur också det handlar om Jesus. Allt pekar framåt mot Jesus. Och det handlar också om hur Bibeln... Lyfter fram speciellt budskapet om Jesus. Det är det mest centrala vi har. Från första mosebok till uppenbarelseboken så har vi berättelsen om Jesus. Jag har sagt det förr i tidigare program. Och fokus just nu det är härligheten. Det står så här i andra mosebok 16 kapitel vers 7. Det är Mose och Aron som säger till folket. Imorgon ska ni se Herrens härlighet. Herren har hört hur ni har klagat mot honom. Och vilka är vi att ni skulle klaga mot oss? Det här ordet som vi läser här. Jag... Slog lite på det och hittade ett hebreiskt uttryck. Jag vet inte om jag kan uttala det och säga det korrekt. Men det bokstaveras Kavod. K-A-V-O-D med våra bokstäver. Och det är ett väldigt starkt uttryck. Det handlar om en absolut egenskap hos Gud. Den här egenskapen, den tar sig alltid uttryck på olika sätt. Det handlar om Guds härlighet. Tänk nu på första Korinthiebervet 13 som vi har läst. Guds härlighet, den är alltså över allting. Den står där, överallt. Det finns ingenting som kan rymma den, som kan fånga in den, som kan sätta den inom några ramar. Nej, den står över allting. Guds härlighet finner inte behag i ondskan. Den finner inte behag i orättfärdigheten eller i förtrycket. Guds härlighet, det är inte bara något man ser skönt och härligt. Nej, det är också direkt subjektiva uttryck. Alltså något som är i rörelse, som verkar för människan. För att människan ska få sina ögon öppnade. Det kan vara varningar. Det kan vara många, tas många olika uttryck. Det handlar om att människan ska få se vem han är. Gud är helig. Gud är rättfärdig. Gud är sann. Och människan ska få uppleva och bli delaktig i denna härlighet. I detta finns det en verklig befrielse. Vi stannar lite inför det här uttrycket, Kavod. Och vi läser i Salm 3, vers 4. Där har vi samma uttryck: Men du här är en sköld för mig, du är min ära. Det här ordet ära, det är samma ord som används för härlighet. Och du är den som upplyfter mitt huvud. Här ser vi härligheten, att den ställs sida med sida med skölden. Alltså ett, ett försvarsvapen. Och vi ska gå till ännu ett annat bibelställe. Jobsbok, eh, 29 kapitlet. Och det står i den 20 versen. Min ära blir ständigt ny och min båge föryngras i min hand. Samma uttryck igen för härlighet. Min ära blir ständigt ny. Och så har vi också här då ett vapen. Min båge föryngras i min hand. Vi, vi ser allt leder fram till att Guds ära, Guds härlighet ska konkretiseras, visas. Den är i rörelse. Människan... Till tjänst och människan till varning. Det står i Nya Testamentet om en vapenrustning. Läs Efeser 6 från vers 10 till 18. Om den här vapenrustningen. Och hur i centrum man ser Guds härlighet. Det handlar om att något ska vara intakt. Något ska bevaras. Det handlar om att ha vapen mot ondskan försvarsvapen vapen som kan släcka ondskans brinnande pilar och så vidare och så handlar det om att ha skor beredvillighetens skor sätt det här i samma sammanhang i andra mosebok 16 igen, vi går tillbaka dit så kan vi Se bakgrunden till att Guds härlighet här skulle visa sig. Det står i sjätte versen så här. Mose Aaron sa det till alla Israels barn: I kväll kommer ni att förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egyptens land. Och imorgon ska ni se Herrens härlighet. Ja, Härlighet handlar alltså också om Herrens härskaror, om Herrens vapenrustning, det som han utrustar oss med. Det handlar om en sköld, det handlar om en båge. Och det var Herrens härlighet som förde folket ut från slaveriet till befrielse. Vi ska gå till och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 Så den är Jesus som vi talar om. Den är Jesus som vi älskar. Den är Jesus som är vårt liv. Han är alltså Guds härlighet. Sonen utstrålar denna härlighet. Och det här kan vi som sagt läsa om i hela Bibeln. Det är inget som gluppade upp kring år noll. Nej, det här var något som fanns från evighet. Tiden går och min programtid den är strax slut. Jag ska fortsätta ett senare program med det här ämnet. Men låt mig säga det sist, det finns en strid idag bland religioner. Olika inriktningar om vem Jesus är. Och det finns många direkta attacker mot Jesu gudom. Där man vill förringa namnet Jesus. Personen Jesus. Och det tar sig många olika uttryck. Du har mormoner. De har sin syn på det hela. De har till och med en egen bibel. Du har Jehovas vittnen. Som har sina förklaringar. Du har till viss del också adventisterna. Där man tar Jesus namnet. Och det blir... Eh, litet på ett sätt det blir mer gärning än nåd och det finns också de här messianska rörelserna som, som vi har sett mycket av under sista decennierna jag har exempelvis ett nya testament på spanska som sägs vara översatt från hebreiska tidiga skrifter och i det här nya testamentet så finns det många kommentarer och en översättning som på något sätt har gjort att alla bibelställen som talar om Jesu gudom. De är så omskrivna så att det blir att Jesus han blir högt uppsatt men långt ifrån den Jesus som vi har lärt känna genom bibeln. Och det här gör ju att hans härlighet förminskas. Och istället då så får ju något annat den platsen en annan egenskap en gärningslära eller kyrkliga traditioner någonting, tjänster prästerskap något gör att fokus flyttas från bibelns Jesus till verksamheten till det vi har byggt upp men bibeln den sätter Jesu härlighet över allt annat. Fader, son och heligande. Det är denna eh, enighet som tillsammans verkar för att du och jag ska få syn på hans härlighet. Där slutar vi för idag. Jag heter Berno Wiedén och du lyssnar till Radio Maranata. Ingen sång i det här programmet. Vi hinner tyvärr inte med det. Men välkommen till vår hemsida. Där finns det mycket sång och musik att lyssna till och många program att ta del av. Guds välsignade var och en på återhörande.